Прекрасна леді так і засяяв усмішкою Фернандель, чемно звертаючись до тоші й Тотоші, валятися нижче королівської гідності. Королева може тільки сидіти на троні або милостово приймати поклоніння свого найближчого почту. Тоша й Тотоша хотіла, мабуть, розгніватися на репліку стороннього відвідувача, але Фернандель був такий незвичайний зі своєю магічною усмішкою, що карга засідниця відступила вбік. Цікаво, коли він згадає про Фаїну Яківну. Якщо згадає Фаїна Яківна відразу постане в ролі звідниці бр. Мабуть, я заберу всі книжки, які ви мені підібрали, мовив Фернандель. Підрахуйте, будь ласка. Набралося на суму близько п'яти карбованців. Фернандель, вививчий кукасі, я загорнула книжки в аркуш у паперу. Невже він так і піде? Ця думка майнула несподівано і в ній, здається, пробринів жаль. «У вас можна дещо купити?» – сказав він. Уже розібрали. Ви ж бо знаєте, що на дитячі книжки великий попит. Завтра-післязавтра мають завести. Отже, можна навідатись? Навідайтесь. Спасибі. І на прощання, подарувавши мені свою обеззброючу посмішку, Фернандель пішов. Я спершу навіть не повірила, що цього масивна постать зникла за дверима, але вона таки зникла. Як він повівся? Дивно, таке дивно, аж не віриться, що приходив за адресою взятою у фаїни Яківни. Хто він такий і що думає про мене? Свідомо чи підсвідомо, тільки я весь час жила сподіванням на появу в магазині Костя Дейнеки. Всі мої клопоти з покупцями та книжками були якісь механічні, нереальні. І справжнім реальним було оце очікування. Розмовляючи в підсобці з Кларою Матвієвною, я раптом почала історично сміятися. І наша добра завідувачка, втілення жіночності, доброти і співчутливості, вражено вмовкла. А коли мій істеричний сміх змінився нападом сліз, треба сказати, що плачу я не так і рідко, Клара Матвіївна в тісну підсобку принесла склянку води, дала випити, слухаючи, як мої зуби вибивають дріб об склянці вінця. І прихилилася плечем до стіни, я заплющилася, а завідувачка поклала на мою голову прохолодну, як яворовий осінній листок долоньку, і доторк долоньки – впливав у моє єство за цілющу снагу. І мені хотілося, щоб вона так і не приймала сухої долоньки, щоб стан прострації, стан повного розслаблення тривав якомога довше. Бо, здавалося, саме в такому стані і можна мені існувати. Існувати, самоліквідувавшись, самознищившись. Клара Матвіївна мовчала, і я потих вдячна була за те співчутливе мовчання. Бо хіба можна щось пояснювати? І чи кому уже й потрібні наші пояснювання? Співчуття лікує, повертає до тями. Отже, спасибі за співчуття. У тебе вчора не працював телефон. Фраза прозвучала напівствердно, напівзапитально. Кость був задягнений у модняцьку куртку синього вельвету, що фосфоритірував срібним полиском. Джинсові штани, тупоносі туфлі. Мені здалося, що він і досі надає значення своєму одягові. У всякому разі на шиї була пов'язана краватка кольору морської хвилі. Такі хвилі грають десь у Сочі або в Піцунді в розпал плажного сезону. «Даруй, я учора трохи забігався». Кость Дейнека зобразив на обличчі вибачливу усмішку. «Довелося зустрітись у ресторані з потрібними людьми, так що я вчора дзвонив, щоб вибачитись». «А чим ти тут займаєшся?» – полегшено зітхнувши, поспитала я. «Давай не стоятим на тротуарі перед твоїм магазином». Він із невимушеною вічливістю взяв мене за лікоть. Тепер ми повільно рухалися у вечірньому натовпі, де кожен щось неодмінно ніс. Портфель, сумку, сітку, кульок, течку, валізку. Як завжди, я несла господарську сумку, проте кость на те не зважав. Я тут у службовому відрядженні. Бачиш, зводимо новий будинок культури, бо старий не годиться. Раніше, якщо не забула, ти працював у районній бібліотеці. Навіть завідував, так? Бачиш, він усміхнувся скептично. З тих пір я виріс. Тепер я завідую всією районною культурою. Тобто, не втямила я. Завідувач райвідділу культури.